Els sindicats aprofitaran la festivitat el 1 de maig per reclamar al govern el final de les polítiques d'austeritat, recolzant la radiografia del mercat de treball feta per l'EPA. Ignacio Fernández Toxo i Cándido Méndez viatjaran demà a Bilbao per encapçalar la manifestació principal que per segona vegada els quatre últims anys es fa fora de Madrid amb el lema «Sense feina de qualitat no hi ha recuperació». En les 70 manifestacions que hi haurà demà, comissió Comissions obrera, els UGT i USO reclamaran inversions públiques que reactivin l'economia. Buscar dreceres com a baixar el cost de l'acomiadament, la tarifa plena de la Seguretat Social o el contracte d'emprenedors no anima la contractació. Això és el que va dir el líder de comissions obreres. L'aparitiu aquesta jornada reivindicativa serà la reunió que avui mantindrà la Moncloa el president Mariano Rajoy i una delegació de la Confederació Europea de Sindicats, CES, encapçalada pel seu president Ignacio Fernández Toxo i la secretaria general Bernadette Ségol, la qual demanaran al president del govern que es posi punt final a les mesures d'austeritat perquè les consideren ineficaces. El manifest sindical assegura que l'ajust imposat per la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional ha portat a atur, desigualtat, pobresa retallada de drets laborals i deteriorament del sistema de protecció social. Les centrals reclamen inversions públiques mitjançant una reforma fiscal que doni a l'Estat recursos per impulsar l'economia i canviar el model productiu. A més a més, demanant un pla de xoc contra l'atur de llarga durada una renda mínima contra l'exclusió social i l'obertura del diàleg social amb el govern i els empresaris perquè els celeraris recuperin poder adquisitiu i contribueixin a la recuperació. D'aquesta manera, començant una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble, que us parlaré de companya, Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi García.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 Doncs ara parlem de la Trinitat Vella i ens acostem en aquest barri per comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una xerrada per la no incineració de residus. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer de Galícia número 11 ens ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada per la no incineració de residus. Des de fa dècades la cimentera Lafarge Cementos amb un calla i Rejac utilitza la incineració com a part de la seva producció. Segons diferents estudis, la població que habita en un radi d'entre 4 i 5 km al voltant d'una incineradora té un risc més elevat de patir malalties greus com ara el càncer. Aquest radi, a part de Montcada i Greixac, doncs també factoraria nou barris, Sant Andreu del Palomar, la Llagosta, Santa Coloma Cerdanyola, Barberà del Vallès i Ripollet. En aquesta xerrada, la plataforma antiincineració de Montcada ens explicarà la seva lluita per acabar amb aquesta pràctica tan a prop, de vivendes i escoles. En aquesta exacta, doncs aquesta xerrada anirà càrrec de Josep Maria Garcia i Bolea d'Ecuglou al Barcelona, tindrà lloc a la sala d'actats de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. L'aforament és limitat i si voleu més informació podeu mirar-la a la pàgina web www.bsn.cat barra VIP Trinitat Vella. Més coses a comentar-vos, doncs a eh, parlar-vos ara del barri de, de Navas perquè hi ha actuacions per reurbanitzar la plaça de la Mainada. La plaça de la Mainada, ubicada entre els carrers de Vizcaia, a Juan de Gra i Concepció Arenal, es reurbanitza aquests dies. Les obres compten amb un pressupost de 671.200 euros per a les actuacions de reurbanització, als que li han sumar els 690.000 euros que ha costat l'expropiació de part de la mateixa. El principal objectiu de l'actuació és configurar una plaça amb la màxima superfície possible d'ús per part dels veïns de la zona, generant zones d'estada, jocs infantils i una zona de manteniment físic amb amarbrat, abundant i completament renovat hi ha infraestructures de serveis i elements d'urbanització de qualitat. L'actuació prevista comprèn els treballs de moviment de terres, la nova pavimentació en penot a les voreres perimetrals, asfalt a la calçada del tram del carrer Viscaia i paviment asfàltic acolorit a la resta, instal·lació de jocs infantils i zona de manteniment físic adreçada principalment a persones grans, mobiliari urbà com ara bancs, cadires, papanerals i etc, plantació del nou albrat i vegetació arbustiva així com l'execució de la xarxa de REC associada. xarxa de clavegaram, nou enllumenat en tot l'àmbit amb tecnologia LED, senyalització i adaptació de la samoforització. La plaça queda delimitada per la façana del carrer Vizcaya, la continuació de la vorada interior del carrer Juan de Garay i la continuació de la vorada del carrer Concepció Arenal, guanyant en aquest punt prop d'un metre respecte de l'alineació original. A partir d'aquestes alineacions perimetrals s'han definit les voreres. La vorera principal és la del carrer Vizcaya, que tindrà 4 metres d'amplada mínima i les secundàries, la Concepció Arenal i Juan de Garay, seran de 3 metres. El tram del carrer Viscai entre Concepció Arenal i Joan de Garay passarà a ser de prioritat invertida, de forma que es generen passos transversals cap a la plaça. La plaça com a tal estarà formada per una zona de jocs infantils centrals i uns passadissos perimetrals de 2 met metres d'amplada mínima en sobre d'amples on s'ubiquen les zones d'estada i de manteniment físic. La unió entre la plaça central i les voreres perimetrals es realitzarà mitjançant escales i rampes que salvaran els diferents desnivells entre aquestes zones. Hi haurà arbret de nova plantació i vegetació arbustiva amb, amb perterres a moda de jardineres. Doncs ara obrim plana cultural, parlem del Sant Andreu Teatre, que us ofereix l'espectacle El Gran Llibre Màgic. El Sant Andreu Teatre, el carrer Neopàtria número 54, us ofereix a partir de demà i fins al 18 de maig, l'espectacle musical El Gran Llibre Màgic, a carrer de la companyia Té Gràcia. Us explicam una mica de què va. Vinga, va. el gran Antonelli i en Luigi Ilcastrati són dos xarlatans van a dos ambulants que hauran de resoldre l'enigma que envolta el gran llibre màgic. Caputxetes vermelles, que parlen a l'inrevés, Dràcula, secs, Prínceps blaus amb alteracions d'identitat, qui ha contagiat el llibre amb un virus que fa que es constantment i que tots els finals dels contes. Aquest espectacle és un espectacle de teatre musical, té una durada de 60 minuts, podreu veure a dos quarts de 6 de la tarda el dissabte, i els diumenges i festius a les 12 i a dos quarts de 6. És un espectacle per nens a partir de 4 anys en català i el preu de l'entrada és de 9 euros. I el que no podríem fer avui és oblidar-nos dels nostres amics, dels nostres companys del foment sardanista Andreueng, perquè us conviden a una nova ballada de sardanes. El Foment Sardanista Andreueng us convida aquest diumenge a dos quarts de 12 del matí i a la plaça de Can Fabra a una nova ballada de Sardanes. Aquesta vegada amb la col·laboració de l'entitat L'Ideal d'Enclavé de les Roquetes. La cobla participant aquest cop serà la principal de Terrassa. Trobareu més informació sobre aquesta ballada a la l'adressa electrònica www.fomentsardanista.entitatsbsn.net o també podeu assistir als cursets que organitzen els dilluns i els dimecres de 7 de la tarda a dos quarts de nou del vespre o al telèfon 9 274 14 60 Molt bé, doncs d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui després d'aquest primer repàs de notícies. I el que fem ara mateix? Doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! ho fan ratless aseixurdan repiquen els das brunan demostrarem valor Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us informàvem fa un moment, aquesta tarda a les 7 hi haurà una xerrada per la no incineració de residus. Qui organitza doncs, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que es troba al carrer de Galicia, número 16. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el bibliotecari, que és en Sergi Draper. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, a què consistirà aquesta xerrada que es realitzarà aquest vespre? Doncs bé, aquesta tarda vindrà la plataforma d'incineració de Montcada mm -hmm. i és un moviment veïnal que ha sorgit, a, bueno, que ja fa molts anys que va sorgir a Montcada i Reixac, una mica contra la incineració que se ve produint a, a la fàbrica de ciment, a la Aslan, bueno, mm -hmm. que ara és la Farge Cementa i què és el que podrem uh, assistir? Doncs bé, ens explicaran una mica les mm. se seves reivindicacions i que són en base a que aquest, aquesta cementera el que està fent és cremar residus mm. com a part de la seva producció està cremant residus. Mm. Doncs des de fa bastants anys ja, bueno, fa uns anys, Eh, van sortir diversos informes científics mm -hmm. que van detectar que la població que vivia en un radi de 4, entre 4 i 5 quilòmetres al voltant d'una planta d'una incineradora, que seria mm -hmm. en aquest cas, eh, tenia molt més risc que la resta de població en tenir malalties greus com el càncer, infertilitat, malalties congènites, etc. Uh -huh. doncs una mica la reclamació d'aquesta plataforma uh -huh. és, és que s'aturin les incineracions en, en, en la cementera. Uh -huh. Clar, quatre, en 4 i 5 quilòmetres, de fet, uh -huh. pensant que és Montcà de Reixac, agafa tot el que és Nou Barris, Sant Andreu, per suposat Trinitat Vella, uh -huh. la Llagosta, Santa Coloma, Cerdanyola, Barbarà del Valler, Ripollet, és a dir, moltes poblacions uh -huh. i entre elles Trinitat Vella. Uh -huh. i well, eh, la, la motivació d'aquesta xerrada era una mica això no? que, uh -huh. que vingués a aquesta plataforma a un barri que se veu afectat també per, per aquest problema uh -huh. i que ens pogués explicar fins a quin punt ens afecta re, aquest problema i bé, des, des de la biblioteca com, convidem a tots els veïns a que vinguin, als veïns del barri a que vinguin una mica a informar-se com els està afectant això en el dia a dia Clar, es tracta una mica de conscienciar els veïns clar. i veïnes de com es troba aquest tema, no? Conscienciar, Informar-los, conscienciar-los i després en la mesura de les seves possibilitats que també participin una mica d'aquesta plataforma, perquè tot i que sigui una plataforma localitzada a Montcà de Reixac, que clar, estem pensant que a Montcà de Reixac les vivendes i algunes escoles estan només a 250 metres de la incineradora, no? però també ens afecta, com a veïns o com a persones que vivim o treballem a Trinitat Vella, és un problema que també ens afecta perquè estem dins d'aquest radi, no? Uh -huh. Clar, i, i què és el que es pot fer en aquest sentit? Perquè nosaltres sí. vivim en bueno, una el, zona... Sí, els, els veïns de, de Moncada, l'associació uh -huh. de veïns de Moncada, de fet, va, va presentar una denúncia sobre això. No? La Generalitat de Catalunya havia donat un, uns permisos a aquesta ingineradora. Eh, L'Associació de Veïns va, va fer denúncia sobre aquests permisos. Eh, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó als veïns. El que passa que tant com la cementera, l'empresa que gestiona la cementera, mm. i la Generalitat de Catalunya van recórrer aquest, aquest el, el fall de, de, de, del Tribunal Superior de Justícia. Mm -hmm. Doncs la cosa està en que eh, si se vol continuar lluitant en l'aspecte legal, mm -hmm. això ja ha de pujar al Tribunal Suprem de Madrid, s'ha de portar al Tribunal Suprem de Madrid. Mm -hmm. Doncs l'Associació de Veïns i bueno, la plataforma estaven... Recollint una mica els diners, clar, un, portar això al Suprem uh -huh. té un cost molt elevat, no?, que és amb el que juga tant la cementera com la Generalitat, no? Uh -huh. Doncs, bueno, van fer, fa un parell de mesos, van obrir una campanya una mica de... per recollir diners per poder portar tot això al, al Tribunal Suprem. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susana. Hola, Molt bon bé. dia. Per bon tant, un de dels objectius o de les funcions que portarà a terme la plataforma anti de Montcada a la Biblioteca de Trinitat Vella és precisament això, informar sí. de, que també ens afecta aquí els que vivim al centre de Paloma i sobretot a Trinitat Vella que ens afecta Aixos. i que també intentin col·laborar per intentar continuar la, la lluita judicial. La lluita judicial i, bé, eh, de fet, la plataforma també ha anat fent un seguit d'accions també per visualitzar tota aquesta lluita, no? Uh -huh. Doncs, almenys, com a veïns afectats, no? Tot i que no siguem de Montcada i Reixap, però com a veïns afectats també, no només participen això, sinó també estar al tanto de la reivindicació o de les accions reivindicatives que puguin fer per a també participar-hi, no? Perquè, bé, jo suposo que també... El fet de tenir una força social recolzant aquest, aquesta reivindicació també, a part de la part judicial, no? uh -huh. que ja ho tracten els advocats i bueno, és, un, és un llenguatge molt, molt, o un terreny una mica pantanós, però almenys que també que la plataforma tingui un, un, un recolzament social no? de la població que es veu afectada. Això seria també molt interessant. Uh -huh. Perquè què ens pots dir d'aquesta plataforma? Per qui ja està formada? Com es va posar en contacte amb vosaltres per organitzar aquesta xarrada? Sí. Bueno, ens vam posar en contacte des de la biblioteca perquè fa... el mes de març van fer un... a l'Ateneu de Nou Barris cada any fa un concert solidari, que hi ha una associació que es diu Pigmeos Revoltosos, que sempre, cada any es un concert uh -huh. on recullen diners per a un projecte social i aquest any era precisament aquest. Mm -hmm. Doncs assabentar-nos una mica d'això, d'aquest concert, mirar una mica la informació i veure que realment era un que no només ens podia interessar a nivell social, sinó que ens afectava com a població, doncs vam creure molt interessant que aquesta plataforma passés pel barri, en aquest... En... en aquest cas és per la biblioteca, però podria haver estat per qualsevol altre equipament del barri, una mica a informar els veïns del barri, o que almenys els, els veïns del barri tinguessin informació de primera mà una mica del que els està afectant. No? Exacte, perquè és curiós que un tema relacionat amb la salut, que curiosament tots els que viuen a 4 o 5 quilòmetres eh, poden desenvolupar una malaltia tan greu com el càncer, no aparegui a cap tipus de, de mitjà de comunicació, ni estem informats de les conseqüències, del de... sí, que, el que han, provoca. Sí, han sortit notícies sobre, precisament sobre actes de reivindicació que ha fet la plataforma, però amb molt en compte hem, Som conscients o hem de ser conscients que els mitjans de comunicació de masses realment estan dirigits per, o estan finançats per empreses, per, per els grups de pressió, que potser no els intenten que aquestes notícies surtin a la, a, la, a la premsa o als mitjans de comunicació més general. Uh -huh. Doncs, clar, hi ha sempre notícies que queden com amagades o, o que no apareixen directament. Uh -huh. És important que des d'una biblioteca, que sobretot té un fons sobre els moviments socials, també es faci ressò d'aquest nou moviment social eh, a favor de, de, la, de la salut. De, de lluitar sí. contra tot tipus de mm, amb fàbriques o mitjans que poden afectar la salut de molta gent. Sí, de fet, bueno, des de la biblioteca, o des de una mica, des que he d obrir la biblioteca, que tenem el centre d'interès en moviments socials, sempre hem intentat portar eh, dif, diferents moviments eh, reivindicatius una mica per donar-los un espai per, per a fer difusió de... De, de les seves lluites, no? precisament per això, perquè som conscients de que la majoria de moviments no tenen aquesta o aquesta visibilitat o no se'ls dona aquesta visibilitat des dels de mitjans de comunicació més generals no? i moltes vegades queden com molt amagats, però en aquest cas eh, amb més raó perquè és una cosa que afecta directament els veïns de, de Trinitat Vella, no? uh -huh. doncs nosaltres com a biblioteca estem oberts a qualsevol moviment social a credir una mica i poder donar-los una mica veu i si és una qüestió que a Trinitat veia encara més raó, no? D'acord. Doncs recordar als veïns i veïnes que aquesta tarda a les 7 es realitzarà aquesta xerrada per la no incineració de residus i que es realitzarà la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Doncs Sergi Drapé, bibliotecari d'aquí de la biblioteca, doncs moltes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquesta tarda molts veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris s'acostin a la biblioteca per tenir més informació sobre aquest tema. No? Sí, així esperem i no bueno, esperem que també que l'explicació de la plataforma pues, respongui una mica a totes les qüestions que puguin plantejar els veïns uh -huh. i bueno, donar-vos gràcies a vosaltres també per fer-nos aquesta difusió. Doncs gràcies a, a la biblioteca també. Moltes gràcies. Ja, gràcies. Vagi, eh, molt bon bé. dia. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar, tal com us dèiem, amb en Sergi Drapé, que ens ha informat que aquesta tarda a les 7 hi haurà una xerrada per la no de residus a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Doncs ara farem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us informava, en començar doncs, l'Associació de Veïns del Bon Pastor impulsa un grup de voluntaris per ajudar la gent gran. Per parlar-ne, doncs, tornem a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres de l'Associació de Veïns del barri del Bon Pastor, en Josep Maria Faldo, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, era així, oi? L'Associació de Veïns del Bon Pastor està impulsant ara en aquests moments un grup de voluntaris per ajudar a la gent gran. Sí, això és està impulsant un grup de, de gent que ajudi la gent gran, sobretot uh -huh. molt lligat a la residència d'aquí de, del barri, l'agència de gent gran. Uh -huh. Estem parlant de que l'associació de veïns, doncs, a, a, a, a través de també altres entitats del barri, no? Sí, amb, això és comú a tothom eh, perquè veiem que bueno, l'acompanyament a la gent gran és important, i més a més en aquest, amb aquest uh -huh. temps és es fa molt necessari, sempre és necessari, però ara potser més, sí. Uh -huh. Exactament, hola Josep Maria, sóc Susanna Ávila, col·laborar amb el programa. Exactament, eh, els voluntaris que vulguin col·laborar amb vosaltres, amb, aquesta, amb aquest grup de voluntaris, quines tasques eh, han de portar o com han d'ajudar la gent gran? Normalment és fer companyia, eh? fer companyia a la gent gran perquè pugui sortir més o pugui parlar amb algú uh -huh. uh, i molt lligat a la, al tema de la residència, de la, de, la, de la gent que està a la residència. Uh -huh. Però també a altres persones de, de gent gran, uh -huh. gent que està més sola, fer uh, companyia, per companyia. Vaya. Simplement és que no se sentin soles, no? Uh -huh. Per tant, eh, poseu que més o menys entre dedicar-li una o dues hores a la setmana perquè aquestes persones no se sentin sols, ja és molt important. Sí, sí. A més a més, la, la gent que ho fa, la Isabel, o la Glòria, o el Paco, o, o la Fina, que mm. són gent que ho està, està impulsant, doncs se eh, senten molt gratificades. No? Les, les persones que ho fan se senten molt gratificades, vull dir que és una és una cosa de, de toma y dame, no? És dir, tu, tu dones temps, mm. però la gratificació que reps també és molt gran. Mm -hmm. Seria una mica semblant al que és el banc del temps, en aquest sentit, llavors, no? Sí, sí. El, vull dir, el, tot el que sigui solidaritat i ajuda doncs és benvingut per, per part de tothom. Sí. Mm -hmm. A més, amb una o dues hores que li puguis dedicar a fer voluntariat, doncs ja es poden aconseguir moltes coses. Sí, sí, sí. Uh -huh. dones molta alegria a la gent i la gent et dona alegria a tu. Uh -huh. uh -huh. <ríe> de moment ja compteu amb 10 voluntaris, no? Sí, les idees estan apuntant gent, tota la gent uh -huh. que vulgui venir, uh -huh. i bueno, això ho coordina el Paco Serrano, uh -huh. de l'associació de veïns, no ho coordino jo, ho coordina ell, uh -huh. i amb la gent també del Banc del Temps, doncs, uh, tirar-ho cap endavant, sí. Doncs exactament, si algú ens està escoltant, doncs que, mira, una o dues hores a la setmana tothom en té lliures i vol dedicar doncs, a fer voluntariat, a fer companyia a una persona gran que ho necessita i que també se doncs, sentirà bé amb ell mateix, què ha de fer, on s'ha d'adreçar, com és tot el procés? Uh, bé, venir a l'associació de veïns és una bona forma per començar, vull dir, uh -huh. passar per aquí, preguntar Uh, l'adreçarem al Paco Serrano i a ell ja li posaran contacte amb tot el grup i repartiran, bueno, la, depèn de la disposició horària i uh -huh. de les necessitats, doncs ja es, es va coordinant. Uh -huh. Uh -huh. Ah, d'acord, ho teniu totalment organitzat segons els horaris. O sigui, no... Clar, home, clar és, és, és, també depèn la gent i el, la disponibilitat que, que, que pugui tenir. Ah, uh -huh. El que sí que Normalment, és important... Sí. Fins ara hi gent que no treballa, eh? bueno, que, que, que està eh, o jubilada o no treballa, mm. i llavors l'horari és més, més, més ampli, però bueno, hi ha gent que treballa que igual pot, ho pot ser fer. Vull dir. Mm. Sí, El que sí que és bo és conscienciar la gent, conscienciar els veïns i veïnes del barri del Bon Pastor que aquesta és una feina que no, no cobraran, però que, però que per aquest motiu no deixa de ser gratificant. No? Sí, sí, sí, sí, molt gratificant uh -huh. i no, no, no és no cobra no, no és cobra <ríe> no. Que sí, sí. Ja, encara que ara en aquest, aquest, aquest món uh -huh. un pugui pensar que no es fa res, que ningú fa res per ningú no és veritat, hi ha molta Entrette. gent que eh, fa moltes coses pels altres i dedica molt de la seva vida um, uh -huh. diguem pel, pel col·lectiu no uh -huh. per una cosa personal hi ha molta gent, hi ha molta gent i quan entres en aquest món Mm. doncs veus que la, el món de les associacions sense ànim de lucre veus que hi ha molta gent implicada i això mm. també és molt gratificant. Mm -hmm. Mm -hmm. Des de l'associació va sorgir aquesta idea no, de formar aquest cos de voluntaris, però com va sorgir? Eh, qui va tenir la idea? Des de... Doncs no ho sé massa bé com, com va anar, perquè hi havia aquí també un grup de voluntaris que acompanyaven la gent a l'ambulatori, gent gran, per anar al metge i, bueno, tot, tot una cosa porta a l'altra, vull dir que quan comences veus necessitats i, i t'impliques més. Dir que, I també veníem, nosaltres de l'associació de veïns veníem d'una reivindicació important, que era la residència de la gent gran i hem estat molt lligats, a, a primer a què es, es fes i després a com ha anat funcionant i acompanyar i, i que es pugui millorar i que l'assistència sigui bona... I bé, dir que implicats en aquest tema ja fa temps que hi som. Sí, sí. Mm. Molt bé, doncs, uh, Josep Maria Falda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que des de l'Associació de Veïns del Bon Pastor recolzeu al màxim aquests voluntaris que ho fan desinteressadament i que el que aconsegueixen doncs, és ajudar la gent gran a que cada dia doncs, visquin una mica millor. No? Sí, sí, ja que el, les retallades en la llei de la dependència són molt importants, Mm. molt importants i impliquen un canvi molt radical en la vida de la gent gran. És, és impressionant el, el canvi que pot suposar una retallada um, en la llei de la dependència, el canvi de, de vida i de, de qualitat de vida que, que té una persona gran amb, amb necessitat d'ajuts. No? Mm. Això fins que no ho vius de molt a prop no t'adones de l'impacte que pot tenir Qualsevol decisió d'aquestes que algú se l'ha acudit pensar que es pot retallar d'aquí. és i és un, és, és, és, és, Per això l'ajuda la, la, ara és, és més important, és més important mm. és, és, es nota molt, molt, es nota molt ara. I més en una època de crisi, no? Que... Clar, vull dir que sí, sí, mm. perquè les necessitats que té la gent gran eh, són moltes mm -hmm. i les ajudes que es reben cada vegada són més minça, sí. D'acord, doncs Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies a vagi, un altre. Vaig molt, molt bé. Adéu. Vinga, adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Josep Maria Faldo, que com deia, a més membre de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor. I el que fem ara mateix, doncs fem una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Com la pell de la bresquilla. Oh. Que arribarà per Sant Joan Quan s'acurten les nits Donant la boca Em veus des de l'abisme I apenes pots somriure Arranc de la ferida et parle de demà i t'explica amb els dits que sempre torna un gran desig de viuret que apenes puc descriure a voltes ets la vida Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I continuem amb el nostre programa d'avui per informar-vos que la plaça de la Mainada, ubicada entre els carrers de Viscaia, Juan de Garay i Concepció Arenal, doncs aquests dies està reurbanitzant-se perquè els veïns i veïnes en puguin gaudir, d'allò més. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic, la Carmina Gené, que pertany a la Comissió de Festes de Naves, de la qual doncs, també després parlarem de les festes, que també s'apropen, però el que ens interessa ara mateix és que s'expliqui la Carmina com estan les obres de la plaça Mainada de la plaça Mainada estan molt avançades ja, eh? Uh -huh. Jo el meu desig fora que per la festa major els tinguessin ja acabat, però no podrà ser així. Però uh -huh. no falta gaire ja. A part ens quedarà una plaça molt maca i molt aprofitada. Uh -huh. Tindrem aparells per la gent gran per fer gimnàs, pels petits perquè juguin, uh -huh. bancs, fonts, Hm, mm, una bona plaça, vaja, en una paraula que tots podrem gaudir d'ella, eh, A els nostre... gràdios petits. A nosaltres ens va arribar la informació que el mes d'abril es podria ja estar en gestida, però sembla seca ens haurem d'esperar una mica. Bueno, no gaire, eh? No gaire, eh? Per molt justet, perquè d'allà surt el correfoc de la Festa major uh -huh. i per molt poc potser no podrà estar acabada del tot. Però vaja, esperem que en un mes o així estigui acabada, acabada ja, eh? Perquè et, et repeteixo que queda una plaça molt maca. Uh -huh. I que tant els grans com els petits la podrem aprofitar molt bé. I com han anat les obres? les obres, home, doncs pues, com totes les obres passa, mm. totes les obres ja saps tu que sempre hi ha un d'aquí un que diu blanc, l'altre que diu negre però lo bo és que al final ens quedi una bona plaça, per tots repeteixo, i okay. això serà doncs pues, el que nosaltres volem des de l'associació de veïns i des de l'associació de festes i de tot, vaja i s'ha pogut fer tot el que vosaltres volíeu que has sí sí, mm. sí sí, sí, sí S'han sí, abaixat voreres i s'han filat al carrer. Han fet... Jo d'aquest tema també, espera't, n'estic assabentada, però no sóc la persona més indicada potser per parlar-ne. Eh? Vull dir que si jo dic alguna cosa que és errònia, en... em sap greu. Jo et dic el que jo sé diguem en plan, de... en plan de... De... del centre del centre de, de Naves, diguem, uh -huh. de l'associació de veïns. Bueno. Eh, això potser hi hauria alguna altra persona que t'ho podria explicar més correctament si han tingut alguna... ja sé que al principi es volia aparcament... Després els veïns no em van voler perquè tardaven més. Al final el que ens convé és <coughs> tornar repetir una plaça ben maca per tots, per tothom poder-ne gaudir. Doncs et passo la meva companya Susana, tant està aquí. Hola Carmina, bon dia. Hola Susana, hola, bon dia. Hola. I vull ho a saludar a tots els oients que ens estan escoltant, eh? Queden perquè saludats. Perquè veïns dintre de tot. I tant, i tant, tots som veïns aquí de Sant Andreu. I jo el que em fa molta gràcia és que els veïns ens hem d'ajudar una miqueta. Eh? Uh -huh. i ens que vosaltres diguem, ens feu publicitat a nosaltres a les nostres festes i nosaltres també us puguem fer un ajut eh? Molt bé. Abans has comentat que els veïns volien un pàrquing quan de temps fa que al barri de Navas estava lluitant perquè aquesta plaça de la Mainada es reurbanitzés o es fessin algun tipus d'obra que la millorés? Mira, exactament no t'ho puc dir, Susana, aquest és que sí. li he dit a Jordi, que jo no estic dintre d'aquest tema tan ben posada, diguem, eh? Uh -huh. Però, bueno, sí, sí, ha costat, ha costat, perquè bastant, les obres han estat parades molt de temps per, per, per això de l'aparcament, uh -huh. saps? Perquè, clar, s'havia d'acabar de decidir si volien aparcament o no volien aparcament. Si no es feia l'aparcament, les obres anaven més, més ràpides. Uh -huh. Però, clar, ja sabem tots ara com estem. I llavors s'han pues, fet ràpides, però potser no tot el que, el que volíem els veïns. Uh -huh. Però bé, la qüestió és que ja hem arribat a un final i ja estem amb la recta final. Eh? Uh -huh. I, i, I doncs que, que quedi bé, que quedi bé tot plegat. El que també ens consta és que han posat escales i unes rampes, no? Per... Sí, sí, sí, ja t'he dit, ja dit que ho han fet tot bastant bé, bastant o molt bé. Molt bé. Eh? Doncs anem al tema que ens interessa perquè s'apropa ben aviat la, el festa que és... de la festa major si la de Naves. La festa major de Naves. Puc informar jo ben segura. Eh? Això, és... això uh, ho doncs... estic fent jo de pam a pam. Vull dir, aquí, aquest tema sí que és meu. Eh? Explica'ns, quan comencen? Doncs pues mira, comencen el dia 9 de maig i duren mm -hmm. fins al 18. O sigui, sí. el 9 de maig, que és un divendres, mm -hmm. comencem amb un gran sopar que es diu la nit de Naves, mm -hmm. eh? el centre cívic, un sopar de germanor on vénen polítics, veïns i totes les entitats del barri que volen venir fins que arribem al cupo de 120, eh? Uh -huh. I quan arribem al cupo de 120, que es tanquen ja els tiquets, ens serveixen un catering molt bo, i després del, del sopar i de fer la copeta de cava per celebrar la festa, ve un conjunt, un conjunt del Christian, uh -huh. i ens fa una bona música, fins, fins que ja no, podem, ja no podem dir res més. Ja hem de dir, prou, para, que ja no podem amb el nostre ànim. I principals... Però és una, és una reunió molt bonica. Les principals activitats que formen part de la festa major, quines podríem dir? Mira, jo et diré, eh, et diré pues, que comencem... Això és aquest sopar de la nit de Naves, mm -hmm. eh? Eh, que et repeteixo que és un sopar molt molt maco, molt bonic. Uh -huh. Llavors, ens comencem l'endemà amb el Cercavila. Uh -huh. eh? Amb Cercavila, pues amb gegants, amb batucades, amb un màgic de Disney. Els gegants es venen de Sant Antoni de Vilamajor, una batucada, uh -huh. ja ha he una batucada, però després també una tamborinada d'aquestes que fan tant soroll, que a mi m'agraden molt. Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí. Vull dir que fem un bon Cercavila, parlo lo uh -huh. petitets que som, eh? Uh -huh. Llavors, ens obrirà la obrirà, farà el pregó aquest any el Carles Pérez, que és el presentador del Matí i la Mare que ens va parir. Ah, sí. Que això em fa l'efecte doncs, que serà una nota una mica agradable. veure si l'any que ve veniu vosaltres. Doncs sí, estaria prou bé, sí, sí. Doncs <ríe> pues, bueno, prenc nota, eh? Doncs sí, pren nota a veure si... ens <ríe> fem l'homenatge la, a l'avi més gran del barri. Uh -huh. Vé el senyor Raimon Blasi, el regidor de Sant Andreu, uh -huh. I, i, I bé, eh? doncs farem el final de festa, al final de festa balla tothom, ballen els del country, els gegants, uh -huh. bé l'Esbarga al Ví, també fer la passarel·la, vull dir que fem una cerca vila bastant animadeta. Uh -huh. eh? Molt uh -huh. A la tarda, a la tarda fem xocolatada. Eh, uh -huh. Pels més petits. Pels més petitets. Eh? Molt bé. Eh? El, a, també a la tarda, a les 6 de la tarda, gran concert del grup Barna Bras Quintet que es veu que és un grup molt i molt bo. Jo no l'hi he escoltat, eh? Només l'hi he escoltat així amb, amb caset, però molt bo, m'han dit. Bé, ens anem a la nit del dissabte, el, això que t'he ara d'aquest concert és el dissabte a la tarda. I a la nit, a dos quarts d'onze, en Vall Popular al carrer, amb l'orquestra Cràter. Uh -huh. Bé, llavors anem el diumenge. Sí. El diumenge fem matí sobre rodes, Eh, uh -huh. que se'n cuida, eh, organitza el Víquim Pony, una botiga molt maca que tenim aquí, Meridiana Navas, uh -huh. i fan una bona passejada per tot el barri. Llavors, a les 11.30, dos quarts de 12, fem la diada castellera. Ah, Aquest any ens acompanyen els castellers de Barcelona. Ah. Eh? Uh -huh. I venen convidats els castellers de Vegas. Uh -huh. de Bé, a la una, això a les onze i mitja fem la diada castellera. A la una, la dansa catalana a càrrec de les Mare Nostrum. Uh -huh. Bé, bueno, llavors a les sis de la tarda espectacle i actuació del Chamorro vocal quartet. El ah, Chamorro, el... que jo estic una enamorada. Els de Sant Andreu toques. ja es van, sí, sí. Oh, ai, ai, ai. Bé, el Joan Chamorro, la Magalí d'Atzira, l'Andrea Motis i el Josep Trevé. Que no falti l'Andrea Motius, eh? Que... Ni el Chamorro no, ni l'Andrea Motius. No. Ens venen cada any, eh? Gràcies a Déu. Fins ara ens venen cada any, eh? Mm -hmm. uh, o sigui que els hi estem molt agraïts de la seva col·laboració. Eh? Molt bé. I ens fan un espectacle que, bueno, bueno és massa, eh? És massa. Que és Vull per que... gaudir-ne d'allò més. Us convido a tots perquè tot això que estic dient tot és gratis, eh? Molt bé. Mm -hmm. Bé, llavors, continuem el dilluns. Exhibició uh, de valls d'animació... Uh -huh. que organitza uh, l'Associació de Veïns, uh -huh. dirigits pel Bienvenido López. Uh -huh. És una gimnàsia, però amb música. Uh -huh. Jo també hi participo i ens ho passem pipa. Vull dir de que a part que fem un moviment molt bo, una gimnàsia molt bona, ens ho passem superbé. Uh -huh. A la nit, a les 9 de la nit, el concert de gospel amb l'Omni Singers. Eh? Uh -huh. dirigits per la senyora Elena Foguet. Uh -huh. Entrada gratuïta, això a la parròquia. Uh -huh. Puc continuar perquè hi ha moltes coses, eh? Mm, en tot cas, si et sembla, ho deixem per la setmana que ve perquè s'acosten ja les festes i ens agradaria doncs, que de la setmana que ve la gent també ho tingués present de, ah. que, de, de les diferents bueno, activitats que es organitzen, no? T'ho dic molt per sobre, va. Uh -huh. uh, hi ha un concert de la banda simfònica de Roquetes. Uh -huh. Hi ha una altra funció de l'actuació d'alumnes de violoncel d'aquí de l'Escola de Música de Sant Andreu, però nanos petits, que ho fan molt bé. Uh -huh. uh, gran actuació de l'Orfeó La Lira de Sant Andreu. Uh -huh. Una gran passarel·la de moda moda al barri. Uh -huh. eh? Molt bonica, uh -huh. també. Vé l'Escola Musicant. Uh, actuació del grup Angels of Mercy. Mm -hmm. Fan una, fem una obra de teatre Un déu salvatge mm -hmm. que és una obra espectacular com maca que és eh? i llavors ja ve el, la botifarrada que és un sopar popular també mm -hmm. en ball després i un bon correfoc, amb un final de festa també molt maco. Ara sí que ja no us dic remés i encara ens queden més coses, eh? Doncs, ho deixem per la setmana que ve. Si et sembla, tornem a trucar la setmana que ve. Perfecte. I ens expliques un amb més detall doncs, quines són les diferents activitats que esteu organitzant. Tornarem a començar i us unirem explicant tot i convido a tota la gent del barri, del mm -hmm. barri vostra de la ràdio, que és Trinitat Bella mm -hmm. mm -hmm. a que vinguin a gaudir de les nostres festes. Tot ho fem gratis, totes les entrades són gratuïtes, tant a la parròquia, com al centre cívic, com a tot arreu. Eh? Doncs convidem, el... a... convidem a tots els veïns dels diferents barris de Sant Andreu Exacte. a que s'acostin aquests dies a Navas per poder gaudir de la seva festa major. Els esperem amb els braços oberts el dia 9 de maig al 18. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carmina Gené. Ja gràcies a vosaltres d'haver-nos trucat. Adéu. Ah, Déu, adéu, bon adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, es prepara ja la gran festa de naves el proper ja cap aquí, de setmana. Ja, ja, la, ja està aquí, ja. Sí, sí, sí, la, tocar, ja està aquí a tocar, la i setmana, de hi la d'activitats que ja preparades... La setmana que, la setmana que ve en continuarem parlant sí. perquè val la pena que tindran en compte doncs, les diferents activitats i els diferents actes que s'organitzen per aquestes festes de, de Naves. També vi una altra cosa important, que és que les festes del Bon Pastor també estan a tocar, mm -hmm. o sigui que aquella, mes gent, de maig... aquella gent que s'ho vulgui passar bé, doncs aquest mes de maig podrà fer-ho. Que no sorti de, de Sant Andreu, del districte, i que ah, vagi una festa major a una altra. Molt bé. Doncs ara fem una pausa i tornem. Sents la pluja d'abril, com te'n cau sobre un fil. Sents la pluja de març, te'n cau sobre un raig. Sóc l'eure que enfila entre els mesos la vida i l'amor i el pou. l'ofega no és més que l'atzar i la sol ria d'alb. la brisa de juny el cor en un punt bé tan sec i tan sol que rius però no vols quan la llegenda es desplegui anirem de dol i el sol abans que s'apagui ens veurem l'aigua cada tarda pa un poble, amb Jordi Garcia. Continuem el nostre programa d'avui i em dedica al Sant Andreu Teatre, us oferirà a partir de demà mateix l'espectacle El Gran Llibre Màgic. perquè ens expliqui doncs, una mica en què consistirà aquest espectacle, s'anirà doncs, a treballar al fil telefònic el director del Sant Andreu Teatre, l'Òscar Rodríguez. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, demà gran festa, perquè aquest és l'últim espectacle de teatre familiar que ha realitza aquesta temporada al SAT, no? És l'últim espectacle de la, camp... de la temporada regular, acabem al maig, llavors el juny i ja el comencem a desti... destinar al Teatre d'Altres Afers, tot i que, això sí, el mes de... serà finals de juliol, acabaran fent una... una estrena perquè faran una residència aquí, uh -huh. de la Rosland Musical, un espectacle basat en la... la Volta al Món, en 80 dies de... del Verne, però serà una excepció. Per tant, efectivament, és el darrer espectacle de la temporada estable. Uh -huh. Aquest espectacle anirà càrrec de la companyia Té Gràcia què, qui, qui són aquesta companyia? La companyia Te Gràcia és una companyia amb, amb força anys d'història Jo penso que és, una de les, fan, és un musical uh -huh. És una de les companyies que més bé eh, canten I més bé posen amb solfa mai millor dit els espectacles uh -huh. eh, Evidentment és un tema... El gran llibre màgic doncs, és un espectacle, aquest sí de, de, que ells doncs han fet no és cap clàssic, acostumen a treballar molt més amb contes clàssics i tot això uh -huh. han fet una producció més grossa i aquesta gent doncs de té gràcia, per exemple, ells ara fa un temps que no perquè un parell dels d'altres actors doncs estan fent justament el, el Rei León a Madrid, uh -huh. ara els tindrem aquí, però vull dir que, que estan fent això, i llavors, habituals, per exemple, del guas Teatre, feien molts musicals i tot això. Uh -huh. A més, es, es, es tracta d'un espectacle musical, però que no deixa l'humor de banda, no? No, home, no, això, això és mai. important. Sí, no, no, evidentment, és, molt, és, és un tipus de teatre molt, amb molta complicitat, d'alguna manera, també amb els pares, Vull dir que, evidentment, es fan molts acudits, tant verbals com de fet, i, evidentment, és una, és una bastant locura, eh? Vull dir que ja tot, tot l'espectacle està pensat en clau d'humor. Uh -huh. A més, és en català, val 9 euros, i a partir de 4 anys doncs ja poden gaudir d'aquest espectacle. Exactament. Tu uh -huh. has dit molt ben dit. Doncs demà hi ha doble no?, per començar. Sí, els festius sempre, sempre, sempre que vulgueu venir al sati, sigui festes i o no, diumenge, o sigui, no, funció a les 12 i funció a les 17.30, dos quarts de 6 de la tarda. Molt bé. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa I més... I aquest cap de setmana, tam, eh, uh -huh. fins al dia 4, com que és sí. aquest pont i tot això, i ja se sabem que els teatres quan fa tan bon temps de vegades costa una mica, tot i que valgui molt la pena perquè s'està més fresc, mm -hmm. doncs eh, els socis del Super 3 doncs, tenen entrada gratuïta 1, ah, 3 eh, i 4. Els de... pares no, eh, els nens sí. Hem de dir una cosa important que és que al Sant Andreu teatre és una mica una eina pedagògica, no? perquè ajuda a grans, i, a grans i petits. Sí, home, sí, sí. Nosaltres, com a, com a línia, com a creença i a com a filosofia, Evidentment, entenem que les arts escèniques sigui teatre, que és el que més fem, però igualment la música o la dansa, evidentment, ajuden a formar a eh, persones, eh, independentment de l'edat que tinguin, de l'alçada que tinguin. Mm. Per tant, el, el lligam entre teatre, entre art escènica i educació, el mantenim i el mantenim també... Lògicament els caps de setmana, darem doncs, una fitxa als pares donc per si volen comentar l'espectacle i uh -huh. donem imputs doncs, perquè per poder o xarrar després i tot això. però evidentment ja de per si el teatre de música eh, és uh -huh. dir que ajuda eh, a ser persones tant alss vuit anys com alss 70. Hi ha el gran llibre màgic que eh, serà al Sant Andreu Teatre fins al 18 de maig. Correcte? Molt bé. D'acord, doncs, Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que demà, doncs, aquest espectacle, doncs, rebi tots els veïns i veïnes de Sant Andreu i tota la gent que s'hi vulgui acostar. Esperem-ho. Molt bé, que vagi molt bé. Una abraçada i moltes gràcies per ajudar-nos durant tot l'any, jardí. <ríe> gràcies. A vosaltres també. Vinga, bon dia. Bon D'acord, doncs, el que fem ara mateix, anar-nos-en ja directament a conèixer que és el que ens depara la nostra habitual agenda. Molt bé, una agenda que comencem parlant de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. El proper dissabte 10 de maig, januar i matí s'organitza una nova edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a càrrec de Sant Andreu, botigues amb ànima. La festa es dura a terme en la plaça de Can Fabra amb les següents activitats. A dos quarts d'onze tindrà lloc la inauguració del futbolí gegant. A dos quarts de dotze, lliurement de premis al concurs de relats. A les 12 del migdia hi haurà la lectura del manifest de la, Vest, la festa del Comerç Just i la Banca Ètica i a un quart d'una la xerrada de la situació actual del Comerç Just a Palestina i a l'Ivan a càrrec de Parc i CRTVA. I a la una, degustació de cuscús i tabulec. Segurament la setmana que ve tindrem més oportunitat de poder parlar àmpliament d'aquesta festa del Comerç Just i la Banca Ètica, però a informar-vos que també s'organitzen d'altres activitats, com per exemple la Fabri us aquests dies, Col·lectiva Accions. La Fabrecoa, fabricada a creació al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 14 de maig, Col·lectiva Accions des de l'apropiació i la multipropietat cultural. És una presentació del projecte educatiu, dotat a terme per 14 alumnes de l'ES de Llotja, durant les fases d'investigació, producció i exposició dels sis projectes finals. Aquesta activitat és organitzada per Esa Llotja, Sant Andreu, del carrer Parameñanet, número 40. I atenció perquè tenim d'altres activitats per comentar-vos, fons negre, ratlla gris, càmeres, gat de carrer, ajos el que es pot veure a l'Espai 30 de la Nau Ivanoff. La Sala Fotosagrera de l'Espai 30 de la Nau Ivanoff, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquests dies i fins al 18 de maig una història explicada amb muntatges fotogràfics a càrrec de Joan Ramon Alies Ibáñez. Doncs hem de dir que Juan Ramon Elias i Ibáñez va néixer a Barcelona i ha pres part en tot d'exposicions col·lectives del grup Fotosagrera, entitat a la qual pertany des de gairebé la seva fundació. Última punt abans de tancar el nostre programa d'avui i també el nostre programa de l'últim de la setmana. Parlar de la Fabricó, els que acui dos, fugides, la ficció com a rigor. La Fabra i Centrada d'Art Contemporani, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 18 de maig, 2 Fugides, la ficció com a rigor. Doncs, dos Fugides, la ficció com a rigor és el segon capítol del text, Principis i sortides, al programa d'exposicions i activitats de la Fabra i Coat, Centrada d'Art Contemporani de Barcelona, per la temporada 2013-2014. Doncs nosaltres, que aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel, que ha estat avui també a la part tècnica, i a la Susana Avila, a la qual no ens podem oblidar. Doncs uh, ho deixem aquí i ens retrobem la setmana que ve, que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!